КЕТ ЛУСКУНКА Жили колись король-королева і з ними королівські діти. Дочку короля звали Ен, а дочку королеви – Кет. І хоч Ен була набагато красивішою за дочку королеви, дівчатка любили одна одну як рідні сестри. Але королева не могла заспокоїтись Що дочка короля красивіша її власної І задумала королева зробити м потворою За порадою вона пішла до пташниці Що жила в долині недалеко від королівського замку Казали, що стара водиться з нечистою силою Шановна, промовила королева коли зайшла до неї в хатину. Я чула, що ти умієш чаклувати. Я, звичайно, цьому не вірю, але якщо ти допоможеш мені в одній справі, я дам за кожне яйце, що ти принесеш на королівську кухню по золотій монеті. Старай, слова не сказала у відповідь, але низько вклонилась королеві і посміхнулася. Моя пачарка, Вела далі королева, щодня гарнішає, і занадто загордилася. Чи не можна щось вдіяти, щоб вона подурнішала? Це для неї буде наукою. «Простісінько», – відповіла пташниця, – «нехай прийде до мене завтра зранку. Тільки пам'ятайте, перед уходом вона не повинна отримати ні крихти їжі, ні ковтка води». Ось вранці королева й каже Ен, «Якась ти бліда сьогодні! Чи не пройтися тобі по свіжому повітрю до сніданку?» Підимила до пташниці, що живе в долині «Попроси в неї яєць» Коли по дорозі до пташниці Ен проходила мимо кухні Побачила на столі окраєць хліба Взяла його і з'їла Прийшла до пташниці Попросила яєць, а стара й каже зніми кришку з того горщика і заглянь у нього. Дівчинка так і зробила, але нічого з нею не трапилось. Йди додому, мовила пташниця, і скажи Мачусі, щоб краще зачиняла комору. Ен здивувалася, але передала дослівно, і королева усе зрозуміла. Дівчина щось з'їла. Другого дня знову королева посилає Ен за яйцями до пташниці і не дозволила їй ані ковтка пити, ні з'їсти ані крихти. Але принцеса по дорозі зустріла селян. Вони збирали горох. Вона ласкаво заговорила з ними, от вони її і пригостили. Коли Ен прийшла до пташниці, та звеліла. «Зніми кришку он з того горщика і заглянь у нього». Енн зняла кришку, але знову з нею нічого не трапилось. Пташниця розсердилась і мовила. «Передай своїй мачусі, що горщик без вогню не закипить». Дівчина переказала королеві слова старої. Та зрозуміла і на третій день пішла з дівчиною сама. Цього разу, коли М ем підняла кришку і заглянула в горщик, її гарненька голівка зразу перетворилась на овечу з вухами, що стирчать, та ще й з жорсткою шерстю. У пташниці було зле серце, і вона перечаклувала. Навіть королева-мачуха не хотіла, щоб так вийшло і коли пташниця назавтра принесла на королівську кухню яйця, наказала прогнати її і не дала жодної золотої монетки. Усі дуже горювали, що з принцесою трапилось таке нещастя. Особливо переживала її сестра Кет. І ось, одного ранку, коли усі спали, Кет розбудила Ен, зав'язала її голову білою хустинкою, і вивела із замку Так сестри Кет і Ен Вирушили на пошуки лікаря Який би повернув Ен Її красу Довго вони йшли, Поки не дісталися якогось замку Кет постукала І сказала фрейліні Яка відчинила двері Моя сестра дуже хвора А на вулиці ніч І нам ніде переночувати Дозвольте нам зайти Фрейліна пішла запитати дозволу у короля Адже це й виявився королівський замок І коли повернулася, сказала Кет Король і королева дозволяють вам увійти Але лише за однієї умови Я згодна, згодна на будь-які умови Сказала Кет Вона була сміливою дівчиною ви повинні просидіти всю ніч біля ліжка хворого принца, старшого сина нашого короля. Ніхто не знає, на що він хворий. Він не їсть, не п'є і з кожним днем чахне. Якщо ви просидите з ним ніч, король дасть вам цілий кошіль срібла. Але знайте, всі, що до вас бралися сидіти з ним в ту ж ніч, зникали назавжди. Проте Кет не злякалася і погодилася посидіти біля ліжка хворого принца. До півночі усе було спокійно, але як тільки годинник пробив дванадцять, принц підвівся, одягнувся, спустився вниз, потім зайшов на стайню, осідлав коня, тихенько покликав собаку і скочив у сітло. Кет невідступно слідувала за ним, а коли принц сідав на коня, непомітно скочила і примостилася позаду. І вони поскакали через ліс. Собака біг попереду і показував дорогу, а кет рвала на скаку стиглі горіхи і ховала їх у кишені. Ну ось вони прискакали до зеленого пагорба. Принц зупинив коня і промовив. «Розчинись, зелений пагорб, розчинись, відкрийся, впустити принца молодого і собаку, і коня, і мене!» – тихенько додала Кет. Відкрилися невидимі двері, і вони в'їхали. Принц зайшов до розкішної зали. Натов прекрасних фей оточив його, і всі спустилися танцювати. А Кет ніхто не помітив. Вона сховалася за дверима і звідти дивилася на принца. Він танцював доти, поки не впав без сил на м'яке ложе із квітів. Феї обмахували його віялами, і ось він знову підвівся і пішов танцювати. Та ось раптом заспівав півень. Принц кинувся до свого коня, кет ледве встигла скочити на коня позаду нього, і вони... Поїхали додому Вранці до кімнати принца Зайшли король з королевою І бачать, кет Сидить біля вогнища І лущить горішки А принц спокійно спить На своєму ліжку Чи добре пройшла ніч? Запитали Усе гаразд, відповіла кет Я згодна посидіти біля принца І другу ніч, якщо хочете Король з королевою так зраділи, щоб пообіцяли кет цілий кошик золота. Друга ніч прийшла так, як і перша. О півночі принц знову скакав до зеленого пагорба, а кет сиділа позаду і знову рвала по дорозі горішки. Цього разу дівчина не дивилася на принца. Вона і так знала, що він буде весь час танцювати. Проте вона побачила крихітку ельфа зі срібною паличкою і почула, як одна фея сказала іншій Якщо цією паличкою тричі доторкнутися до потворної сестри Кет, вона стане такою ж красивою, як і була Отут Кет пустила один горішок по підлозі, і він покотився прямо до маленького ельфа так вона пускала горішки один за одним. Ельф кинув свою паличку і почав збирати горішки. А Кет примудрилась підхопити паличку і сховала її під плащем. Аж ось, як і минулого разу, прокричав півень, і вони поїхали додому. Перш за все Кет побігла до Енн. Тричі доторкнулася до неї і... О, чудо! Овеча голова перетворилась на милу голівку Ен. Здавалось, вона стала ще гарнішою. На третю ніч Кет знову погодилася встерегти хворого принца. Щоправда, за умови, якщо принц одужає, вона вийде за нього заміж. Адже дівчина закохалася у хворого принца і не хотіла з ним розлучатися. Усе йшло, як і в минулі ночі. На цей раз крихітка ельф грався з пташкою, і Кет почула, як одна фея сказала іншій. «Якщо хворий принц з'їсть три шматки цієї пташки, він стане таким же здоровим, як і був!» Кет, недовго думаючи, пустила по підлозі один за одним усі свої горішки. Ельф, побачивши їх, покинув пташку, а Кет швиденько взяла її і сховала під плащем. На щастя, тут і півень заспівав, і вони з принцем поїхали додому. Коли повернулись, Кет розпалила вогонь, общипала і засмажила пташку. У кімнаті так смачно запахло смаженим, що хворий принц прокинувся і сказав. «Як би мені хотілося спробувати шматочок цієї пташки!» Кет дала йому шматочок. Він з'їв, підвівся на лікті і сказав, «Як хочеться ще з'їсти шматочок!» Кет дала йому другий шматок. Тоді принц сів на ліжко і запитав, «А чи не можна попросити третій шматочок?» І Кет дала йому третій шматок. І принц підвівся здоровий і сильний Він одягнувся і сів біля вогнища А коли вранці до кімнати принца Зайшли король і королева Вони побачили, сидять поруч Принц і кет І весело розмовляють Король з королевою так зраділи Що попросили кет повінчатися з принцем А тим часом молодший принц Зустрів у саду Ен і закохався в неї. Та в неї не можна було не закохатися. Дівчина полонила кожного своїм розумом і милим гарненьким обличчям. І ось хворий принц одружився на здоровій принцесі. А здоровий принц на хворій. Щоправда, старший принц і принцеса Кет більше не їздили в зелену країну ельфів. Та не думайте, що феї відтоді перестали танцювати. Ні, вони танцюють і зараз, щоночі. Крихітка фея Жили колись король з королевою, І був у них єдиний син. Ось підріз Королевич, а батьки влаштували гучне свято. Запросили на свято знатних людей з усього королівства. Засяяли вікна тисячами вогнів, заблищали зали сріблом, золотом і коштовними самоцвітами. Опівночі гості роз'їхались. А королевич вийшов погуляти в діброві, де росли старі липи. Виплив місяць, освітив лісок, як вдень, і королевичу не спалось. Діброва була наче зачарована. Товсті стовбури старих дерев кидали темні тіні, а місячне світло, проходячи крізь листя, малювало на землі химерні візерунки. Королевич, замислившись, брів по шовковій траві і не счувся, як вийшов на галявину. Дивиться, а там, освітлена місячним сяйвом, стоїть маленька фея у білому вбранні, прикрашеному золотим шитвом. Її довге волосся розсипалось по плечах, а на голові сяяла золота корона, обсипана дорогоцінним камінням. Фея була така крихітна, немовляличка Зупинився королевич і не може погляд від неї відвести А вона раптом заговорила І голосок її задзвенів, ніби срібний дзвіночок Прекрасний королевич, мене теж запросили на свято Але я не наважилась прийти до тебе в гості Дуже вже я маленька А тепер ось хочу привітатися з тобою при місячному сяйві Приглянулася королевичу маленька фея Нічна чарівниця зовсім не налякала його Підійшов він до маленької феї і взяв її за руку але вона раптом вирвалась і зникла Залишилась в руці у королевича лише її рукавичка Така крихітна, що королевич ледве не тягнув її на свій мізинець Сумний, повернувся він у палац І нікому й слова не сказав про зустріч у Діброві Наступної ночі королевич знову вирушив у Діброву Ходить він при місячному сяйві, все шукає маленьку фею, а її нема ніде. Засумував королевич, витяг із-за пазухи рукавичку і поцілував її. І в ту ж саму мить перед ним з'явилася фея. Дуже зрадів королевич, серце його шалено билося від щастя Вони довго гуляли при місячному сяйві і весело розмовляли І диво-дивне, поки вони розмовляли, крихітка фея на очах у королевича помітно підросла Коли настав час прощатися, вона була вдвічі більшою, ніж минулої ночі Тепер рукавичка була їй замала, і фея повернула її королевичу зі словами. Візьми рукавичку і бережи її, сказала і в ту ж мить зникла. Я буду берегти твою рукавичку у себе біля серця, відповів королевич. Відтоді щоночі королевич і фея зустрічались у діброві під старими липами. Вдень королевич місця собі не знаходив, сумував за своєю феєю. Він не міг дочекатися, поки настане ніч і прогляне місяць на небі. Королевич усе більше любив маленьку фею, а фея щоночі ставала все вищою. На дев'яту ніч Коли настав повний місяць Фея зрівнялася за ростом З королевичем Тепер я буду приходити До тебе щоразу Коли місяць випливе на небі Весело промовила Фея своїм ніжним голоском Ні, моя мила Я не можу жити без тебе Ти повинна бути Моєю Я зроблю тебе королівною Милий мій відповіла йому Фея. Я буду твоєю, але ти маєш пообіцяти мені, що все життя будеш любити лише мене. Обіцяю, обіцяю, не замислюючись закричав Королевич. Обіцяю завжди любити лише тебе, а на інших і не гляну. Добре, тільки пам'ятай, я буду твоєю лише до того часу, поки ти залишишся вірним своєму слову Через три дні справили весілля Запрошені не могли намилуватися красою маленької феї Щасливо прожили королевич зі своєю молодою дружиною сім років Як раптом помер старий король на похорони зібралося видимо-невидимо люду. Біля труни проливали сльози найвродливіші і знатні жінки королівства. І була серед них одна чорноока красуня з рудим волоссям. Не молилась вона Богу, не оплакувала покійного короля, а невідступно прислідувала поглядом молодого королевича. Королевич помітив, що рудокоса красуня не зводить з нього погляду, і йому здалося це незвично приємним. Коли похоронна процесія рушила на кладовище, королевич, який вів під руку дружину, тричі позирав на чорнооку красуню. Раптом дружина його заплуталась у сукні і ледве не впала. «Ой, дивись, сукня стала мені довгою!» Вигукнула вона І справді Тільки королевичу не вдогад Що його дружина стала меншою на зріст Ось поховали старого короля І всі поверталися до палацу А рудокоса красуня невідступно йшла за королевичем Та й він поглядав на неї крадькома так і не помітив королевич, що його дружина знову перетворилась на маленьку фею. А коли зайшли у стару Діброву, фея і зовсім зникла. Королевич одружився з рудокосою красунею з чорними очима, але не прожив він з нею і трьох днів щасливо. Спочатку вона зажадала від нього діамантове ліжко, а далі то те подай, то інше, та все таке дивовижне, чого ні в кого нема. А якщо, бува, королевич не виконає її бажання, красуня впадає в істерику, на чому світ сварить чоловіка. Набридли королевичу усі ці примхи жадібної красуні, і він вигнав її. Тільки тоді зрозумів королевич, що він наробив. Сумує він, тужить за маленькою феєю. І знову, як випливе місяць, іде королевич у Діброву, де ростуть старі липи, кличе свою милу добру фею. Шукав її королевич, кликав свою фею і постаріти встиг, чекаючи її. Та маленька горда фея так і не повернулась до нього. феї Мерлинової скелі. Років 200 тому жив бідний чоловік. Він працював наймитом на фермі у Ланеркширі, виконував різні доручення та все, що наказують. Якось господар послав його копати торф на торфовищі, а в кінці того торфовища височіла скеля, дуже дивна на вигляд. Її прозвали Мерлинова скеля, оскільки в ній, за легендами, давним-давно жив знаменитий чарівник Мерлин. Ось прийшов наймит на торфовище і з завзяттям взявся за роботу. Довго копав він на ділянці по сусідству з Мерлиновою скелею і вже накопав добру купу, коли раптом здригнувся від несподіванки. Перед ним стояла крихітна жінка, десь півметра з ростом. Вона була у зеленій сукні і червоних панчохах, а її довге волосся розсипалося по плечах. Жінка була така маленька і така ладна, що наймит від здивування перестав працювати, а тільки дивився на неї. Та він здивувався ще більше, коли жінка підвела крихітний пальчик і промовила що б ти сказав, якби я послала свого чоловіка Зняти покрівлю з даху твого будинку Ви, люди, думаєте, що вам усе дозволено Вона притопнула крихітною ніжкою І суворим голосом наказала наймету Зараз же поклади торф на своє місце Бо згодом пожалкуєш Наймит багато років чув різні розповіді про фей і про те, як вони можуть помститися своїм кривдникам. Він затримтів від страху і почав перекладати торф назад. Кожний шматок він клав на те місце, звідки взяв його, отже вся його праця виявилась марною. Закінчивши роботу, він озирнувся в пошуках своєї співрозмовниці, та її слід пропав. Як і куди вона поділася, він і не помітив. Наймит повернувся на ферму і розповів про все своєму господарю. А потім сказав, що краще копати торф на другому кінці торфовища. Та господар тільки розраготався. Сам він не вірив ні в духів, ні у фей, ні в ельфів, словом ні в що чарівне, і йому не сподобалось, що Наймит вірить в усі ці дурниці. Ось і вирішив господар провчити наймита. Наказав запрягти коня і привезти весь викопаний торф. Не хотілося наймитові виконувати наказ господаря, але ж довелося. Минав тиждень за тижнем, а нічого з ним поганого не трапилось, і він заспокоївся. Він навіть почав думати, що маленька жінка йому просто привиділася – і значить господар його виявився правий Минула зима За нею весна і літо І знову настала осінь Виповнився рік з того дня Як наймит копав торф біля марлинової скелі Того дня наймит повертався з ферми після заходу сонця Настрій був гарний У нагороду за старанність господар дав йому невеликий глечик молока і наймид ніс його своїй дружині Наймид бадьорок рокував і наспівував пісню Але як тільки він підійшов до Мерлинової скелі Його зморила страшенна втома Очі злипалися, а ноги стали важкі, як свинець «Посиджу хоч трошки відпочину», – подумав він «Що сьогодні дорога додому здається довгою?» Він сів у траву під скелею і заснув глибоким сном. Проснувся десь о півночі. Над Мерлиновою скелею зійшов місяць. Наймит протер очі і побачив, що навколо нього кружляє велике коло фей. Вони співали, танцювали, Сміялись і погрожували маленькими кулачками. Наймит був дуже здивований. Він підвівся і спробував піти подалі від фей. Та де там, в який би бік він не йшов, феї неслися за ним і не випускали зі свого чарівного кола. Зачароване коло, подумав Наймит. Та ось вони перестали танцювати. Підвели до нього найгарнесеньку і гарно вбрану фею і закричали сміючись «Потанцюй, потанцюй з нами, потанцюй, бо тобі ніколи не захочеться полишити нас, а це твоя пара!» Наймит не вмів танцювати, він відмахувався від гарно вбраної феї, та вони ухопили його за руки і потягли за собою. Ще мить і він вже кружляв у повітрі, кланявся, ніби усе життя тільки й танцював і зовсім забув про свою домівку і про сім'ю. Йому було так добре, що у нього пропало всяке бажання втекти від фей. Усю ніч кружляв веселий хоровод, та раптом над торфовищем полинуло голосне кукарі ку. Це півень на фермі вітав зірницю. Вмить хоровод розпався. Феї з криками збилися в купку і подалися до мерлинової скелі. Прихоплюючи з собою наймита, вони полетіли геть. А як тільки вони долетіли до скелі, в ній вмить відчинилися двері, які раніше наймит ніколи не помічав. І тільки встигли феї заскочити в скелю, двері з гуркотом зачинилися. Перед ним була величезна зала, тьмяно освітлена тоненькими свічками і уставлена крихітними ліжечками. Феї так стомилися від танців, що відразу полягали спати на свої ліжечка, а наймит сів на уламок каменя у кутку і подумав. А що ж воно буде далі? Коли феї проснулися і взялися за господарські справи, наймець з цікавістю придивлявся до них. Але про те, щоб якось з ними розпрощатися, він і не думав. Якось під вечір хтось доторкнувся до його ліктя, наймиць здригнувся і, обернувшись, побачив ту саму крихітну жінку в зеленій сукні і червоних панчохах, що рік тому лаяла його, коли він копав торф. «Минулого року ти зняв торф з даху мого будинку», – сказала вона. «Але на ньому вже знову виріс торф'яний настил і вкрився травою. Тому можеш повертатися додому. За те, що ти натворив, тебе й покарали». Але тепер твоє покарання скінчилося, а строк був немалий. Тільки спочатку дай клятву, що не будеш розповідати людям про те, що ти тут бачив. Наймит з радістю сприйняв звістку і запевнив, що буде мовчати. Тоді двері відчинилися, і Наймит вийшов зі скелі. Його глек з молоком стояв у траві, там, куди він його поставив перед тим, як заснути. Здавалося, ніби фермер дав йому цей глек лише учора. Але коли наймит прийшов додому, дружина перелякано дивилася на нього як на привид, а діти виросли і не впізнали батька, дивились на нього як на чужого. Виявилось, що він розлучився з ними, коли вони були зовсім маленькими. «Де ж ти пропадав усі ці довгі роки?» Закричала жінка, коли опам'яталася і нарешті повірила, що він і насправді її чоловік. «Як у тебе вистачило духу покинути мене з дітьми!» І тільки зараз наймець багнув, та доба, яку він провів у Мерлиновій скелі, дорівнювала семи рокам життя серед людей. Отак жорстоко покарали наймета маленькій людці». Феї. ДОЧКА ПЕКАРЯ Ви знаєте, чому сова так сердито кричить уночі «ух-ух», «ух-ух», «ух-ух», «ні», тоді слухайте. У давні часи водилось в Англії багато різної нечисті. Ельфи, гноми, велетні, балакучі жаби та інше. І, звичайно, феї, які були всемогутні. Вони часто набирали подобу людини і дізнавалися про всі людські секрети, але найбільше – Феї любили карати людей за погані вчинки І нагороджувати за гарні Якось увечері одна могутня фея Прийшла в село під виглядом жебрачки І постукала в будинок пекаря Двері виявились незамкнені І фея зайшла в крамничку Там було досить темно Пахло свіжоспеченим хлібом, а десь подалі пащила від жару величезна піч. Перед пічю упоралася гарненька-чапурненька дівчина, дочка-пекаря. Фея замилувалась, дивлячись, як дівчина вправно виймає з печі підсмажені хлібчики і саджає у вогонь нові. По готових хлібинах дівчина постукує кісточками пальців, щоб перевірити, чи добре вони пропеклися, і тоді вже викладає на низький стіл. «Подайте шматочок хліба, бідні жінці!» – попросила тремтливим голосом фея. Дочка-пекаря продовжувала займатися своїми справами, навіть не удостоївши стареньку поглядом. Дещо згодом, не сказавши старій і доброго слова, дівчина відірвала шматок тіста і кинула їй. «Але ж у мене в хаті нема вогнища, щоб спекти його!» – сказала старенька, піднявши з підлоги той шматок тіста. «Дозволь мені покласти його поряд з твоїми хлібинами в піч!» Дочка-пекаря була занадто гордовита, щоб відповідати якійсь там жебрачці, проте все-таки дозволила старенькій покласти на дерев'яну лопату і її шматочок тіста. Коли хлібчики зарум'янились і дівчина витягла їх з печі, виявилось, що з маленького шматочка виросла найбільша і найкрасивіша хлібина. Жебрачка – Простягла до неї руку, Але дівчина відштовхнула її. Йди звідси, огидна!» Крикнула вона. «Це не твій хліб!» І скільки стара не просила, Дівчина так і не віддала хлібину. Замість неї кинула феї ще шматочок тіста, Навіть менший від першого. Та коли старенька Посадила його в піч Він теж перетворився на велику й рум'яну хлібину Ще більшу і красивішу, ніж перша Але дівчина знову не дозволила старенькій забрати її Хотіла прогнати Але стара попросила дати їй останній Третій шматочок тіста Дівчина кинула їй ну зовсім крихітну грудочку Навіть не глянувши на стару а даремно. Якби вона глянула, коли третього разу вийняла з печі величезну рум'яну хлібину, яка вийшла з крихітної грудочки тіста, то не відштовхнула б стару і не закричала би, заїкаючись від зла: Ух, ух, йди звідси! Вона не побачила незвичайну перемину, стара. Горбата брачка перетворилась на високу молоду жінку. Замість дрантя з її плеч спадала блискуча мантія, а кривий гак перетворився на блискучу чарівну паличку. Та дівчина вчасно не подивилась на неї, а витягнувши з печі велику рум'яну хлібину, грубо відштовхнула фею і крикнула, заїкаючись від зла. «Ух! Ух!» Та не встигла вона й закінчити, як раптом обернулася на велику сіру сову і з голосним «Ух! Ух!» вилетіла у вікно. Ось тепер ви знаєте, чому сови так сердито кричать. Oof, oof, oof, oof.